Обабіч неї з'явилися колони Вона стояла на доріжці попід якоюсь колонадою Стовпи були сірі з яскраво-блакитними цятками Туман розвіявся, ніби примари не бажали, щоб їх хтось бачив І перед нею виник обрис Вагомий, прямокутний Це була будівля Завбільшки з церкву чи невеликий супермаркет. Фасад у неї був з такого самого каменю, що й колони. Посередині важкі двері і величного вигляду дах з вигадливими прикрасами та поважним годинником на фронтоні. Чорні римські цифри, стрілки показують північ. Високі темні вікна, обрамлені кам'яними брилами і округленими вгорі, на однаковій відстані розташувалися на фасаді. На перший погляд Норі здалося, що вікон лише чотири, але за мить їх стало п'ять. Вона подумала, що спершу прорахувалася. Оскільки навколо нічого більше не було і бути Норі більше ніде не випадало, вона обережно пішла до будівлі. Поглянула на свій електронний годинник. Нуль годин, нуль хвилин, нуль секунд. Годинник казав їй. Настала північ. Нора почекала секунду, щоб цифри змінились. Але цього не відбулося. Навіть коли вона підійшла до будівлі, навіть коли відчинила дерев'яні двері, навіть... Коли зайшла, годинник показував ті самі нулі. Щось було не те, чи з годинником, чи з часом. За таких обставин могло бути хоч так, хоч так. «Що відбувається?» – подумала вона. «Що за чортівня?» «Може, в будівлі знайдеться відповідь?» – припустила Нора і зайшла. Усередині було добре освітлено, Підлога викладена світлим каменем. Відтінку десь між світло-жовтим і кольором верблюжої вовни, як сторінка давньої книжки. Але вікон, який Нора бачила з надвору, зсередини видно не було. А щойно вона зробила кілька кроків, стіни взагалі зникли з поля зору. Натомість з'явилися полиці. Вони тяглися ряд за рядом, сягали стелі і відгалужувалися від широкого коридору, яким ішла нора. Вона завернула понад однією з полиць і здивована задивилася на мовби нескінченні книжки. Книжки були всюди, а полиці під ними майже до невидимості тонкі. Усі книжки були зелені, різноманітних відтінків. Деякі томи темного, болотяного кольору. Інші – лаймового, смарагдового чи свіжого відтінку літньої луки. До речі, про літні луки. Хоча книжки справляли враження старих, повітря в бібліотеці було свіже. Там стояв живий трав'янистий дух відкритого простору, а не порохнявий запах старих фоліантів полиці справді видавалися нескінченними. Рівні довгі вони тяглися до якогось далекого обрію, як приклад перспективи в шкільному завданні з образотворчого мистецтва. І лише в ряди годи їх перетинали коридори. Нора обрала перший ліпший коридор і пішла. На повороті завернула ліворуч і трохи загубилася. Пошукала виходу, але жодних знаків, де він, навколо не було. Спробувала повернутися до входу тим самим шляхом, але це було неможливо. Врешті Нора мусила зробити висновок. Виходу вона не знайде. «Це ненормально», – сказала вона до себе, заспокоюючись від звуку власного голосу. «Зовсім ненормально». Нора зупинилась і підійшла ближче до книжок. На корінцях не красувалося ні назв, ні прізвищ авторів. Відрізнялися вони, окрім відтінку, ще й розмірами. Висота у всіх була однакова, а товщина – різна. Були книжки завтовшки сантиметрів п'ять, а були значно менші. Деякі взагалі являли собою брошурки. Нора простягнула руку і узяла один том. Середнього розміру, не дуже виразного оливкового відтінку Книжка була трохи зачитана і запорушена Не встигла жінка повністю витягти книжку з полиці Як почула голос за спиною і відскочила «Обережно!» – сказав їй хтось І Нора подивитися, хто це «Будь ласка, тут потрібна обережність» Жінка з'явилася наче звідки: Стильно вдягнена, коротке сиве волосся, темно-зеленого доласка Було їй років шістдесят Якби від Нори вимагали визначити вік незнайомки «Хто ви?» – спитала Нора, але ще не договоривши, зрозуміла, що знає відповідь «Бібліотекарка!» – кокетливо-скромно відказала жінка «Ось хто я!» У її обличчі відчувалася добра, але строга мудрість. Чепурна сива зачіска анітрохи трохи не змінилася, і обличчя теж лишилося таким, яким Нора завжди його пам'ятала. Адже просто перед нею стояла її шкільна бібліотекарка. «Місіс Елм?» Місіс Елм стримано усміхнулася. «Можливо». Нора пригадувала ті дощові партії в шахи після уроків. Згадала, коли помер її батько, то саме місіс Елм м'яко донесла до неї цю звістку в бібліотеці. Батько помер від серцевого нападу. Це сталося з ним просто на полі для регбі, де він тренував учнів приватної школи. Нора півгодини не могла й слова вимовити – тільки порожніми очима дивилася на шахівницю з незавершеною партією. Дійсність просто спочатку виявилася занадто величезною, щоб сприйняти. А потім тяжко вдарила її і збила з відомого їй шляху. Нура міцно пригорнулася до місіс Елм. Плакала їй у светр.